Să citim și să înțelegem Biblia. Meditații la Cartea Faptele Apostolilor Scrise de Nicolae Moldovianu Carte Sfânta Bucuriei te avești. Lui Iisus, El ni a adus, să sădești noi harul vieții noi. FAPTELE APOSTOLILOR CAPITOLUL 16 VERSETUL 26 Deodată s-a făcut un mare cutremur de pământ, așa că s-au clătinat temeliile temniței. Îndată s-au deschis toate ușile și s-au dezlegat legăturile fiecăruia. Rugăciunea fierbinte și cântarea de laudă înflăcărată pentru Dumnezeu când sunt unite, devin o putere care mișcă cerul, face să se cutremure pământul și clatină temeliile oricărei temnițe, fizice și spirituale. Dar nu numai că se clatină temeliile temnițelor, ci se deschid toate ușile lor și cad toate lanțurile întemnițaților. Rugăciunea și cântarea sunt puteri eliberatoare pe care Harul lui Dumnezeu ni le-a dat să le folosim atunci când avem nevoie. În Cartea Sfântă cu tremurul de pământ este semnul prezenței lui Dumnezeu când s-a dat legea pe muntele Sinai, când s-au rugat ucenicii Domnului Isus, când Domnul Isus se afla pe cruce, dându-și Duhul în mâinile Tatălui. Tot ce facem pentru Dumnezeu, ne rugăm, cântăm, vorbim sau lucrăm, să fie făcut fierbinte și atunci tot ce este în noi și pe lângă noi se mișcă. Compozitorul român Timotei Popovici, vorbind despre însemnătatea muzicii, spunea și în muzică trebuie să vorbim românește. Dacă Evanghelia o vestim în limba română, trebuie să vorbim românește și în limba muzicală a României. Da, este o limbă muzicală a fiecărui popor. cine e creștin să folosească și limba muzicală a poporului fizic din care face parte, dar numai pentru lauda lui Dumnezeu și pentru folosul Evangheliei. Bodler spune, muzica îți dă ideea spațiului. Noi putem adăuga, are creștină îți dă ideea cerului, spațiul ceresc. De ce n-au fugit în temnițații când au văzut ușile temniței deschise, iar lanțurile de la mâinile și picioarele lor căzând jos? De ce? Un singur răspuns. Toți au fost copleșiți de puterea și bunătatea lui Dumnezeu, care i-a cercetat în cugetele lor și simțindu-și vinovăția s-au pocăit în clipa aceea. Gândul lor nu era la evadare, ci la închinare înaintea Dumnezeului cel unic și veșnic. Sfântul Apostol Pavel, după ce s-a petrecut minunea, le-a vorbit la toți despre Domnul Isus Hristos și despre mântuirea adusă de El. Îndată s-au deschis toate ușile și s-au dezlegat legăturile fiecăruia. Un înțelept spunea, «Ah, soarele, până și noroaiele sclipesc în lumina lui!» S-au dezlegat legăturile trupului, dar cât din cei închiși au fost dezlegați în duhul lor? Un gând duhovnicesc, unde se arată puterea lui Dumnezeu și a prezenței sale, nu mai rămân uși închise, nici legături care țin omul înțepenit într-o anumită stare. Cum ar putea să rămână legată o făptură care se află în fața lui Dumnezeu? Dumnezeu nu îngăduie robii înlănțuiți în prezența sa, mai ales robia spirituală. Cine este rob păcatului al lucrurilor de pe pământ sau al Duhului de partidă, încă nu se află prin credință și pocăință în fața lui Dumnezeu. În trupul lui Hristos nu sunt întemnițați. Fii, el Ce am și sunt, dar mai prim și mai frumos, fieți în sus, Hristos și prin tine nesfârșit, fieți pe Tatăl prea să vii. Laudă, laudă Dumnezeului slăvit. Versetul 27 Temnicerul s-a deșteptat și când a văzut ușile temniței deschise, a scos sabia și era să se omoare, căci credea că cei închiși au fugit. Temnicerul s-a deșteptat. Această deșteptare a lui n-a semănat cu niciuna din cele care le-a trăit până acum, ce a fost o deșteptare spre viață veșnică, pentru că următorul somn a fost într-o stare nouă, stare de om mântuit, prin credința în Domnul Isus Hristos. Dragul meu, primul somn pe care l aștepți, cum va fi? Ai tu păcatele iertate și ți-ai predat viața în mâna Domnului Isus? Privește la temnicerul care s-a trezit în urma cutremurului de pământ și când s-a culcat iarăși a fost un om nou, cu viața veșnică asigurată. N-ai vrea să fii și tu așa? Lucrarea Harului lui Dumnezeu în suflete produce șocuri puternice în alte suflete, dar niciodată aceste șocuri nu sfârșesc rău, ci totdeauna bine. Nu lua hotărâri pripite în urma unui tablou pe care ți-l văd ochii, căci nu cunoști binele și răul în adevărata cunoaștere la prima vedere. Apropie-te și privește mai atent, cugete mai adânc la ceea ce vezi și vei înțelege adevărul. Dacă l-ai înțeles, Treci de partea lui fără întârziere. A scos sabia și era să se omoare. Lozinca satanei, mai bine mort decât fără onoare. Temnicerul ținea la onoarea și la postul său pe care și le-ar fi pierdut dacă fugeau în temnițații dați în grija lui. Dar Dumnezeu s-a îndurat de acest păcătos și l-a mântuit de la prăpastia sinuciderii dar și de la pedeapsa veșnică prin strigătul apostolului. Duhovnicește înțelegând, prin strigătul apostolilor, ajunge astăzi la mântuire orice om care primește prin credință acest strigăt. Oricât de grea ar fi o împrejurare prin care treci, nu trebuie să stai de vorbă cu gândul sinuciderii. E un mare păcat, e ultimul mare păcat în care te diavolul pentru ca să fii al lui pe vecii vecilor. N-ai dreptul să-ți ceea ce nu ți-ai dat. Viața nu-i lucrarea ta, ci a lui Dumnezeu. El ți-a încredințat-o să o păstrezi bine, nu s-o strici. A te sinucide înseamnă a te declara incapabil și incorrigibil, spunea Nicolae Iorga. Tot acest înțelept spunea mai departe, nu e necaz care să nu ceară o victimă. Tiranii iau pe robul care aducea vestea înfrângerii. Sinuciderea nu are altă explicație. Când nu poți lovi aiuria, te lovești pe tine." Temnicerul a fost izbăvit de acest mare păcat prin intervenția Harului lui Dumnezeu, căci credea că cei închiși au fugit. Nu te lua după sentimentele tale, după credința ta izvorâtă din împrejurări sau din învățăturile oamenilor sau din interese pământești sau din duh de partidă, căci o astfel de credință te duce numai la rău. Însă credința pe care ți-o dă Dumnezeu prin cuvântul Său te duce la lumină, la pace și la viață veșnică fericită. Laudă, te duc Dumnezeul meu, și când stau și când mă duc, Dumnezeul meu. Versetul 28 dar Pavel a strigat cu glas tare, să nu-ți faci niciun rău, căci toți suntem aici. Prin ușa temniței larg deschisă de minunea lui Dumnezeu, cu tremurul de pământ, Sfântul Apostol Pavel a putut vedea din fundul celulei, pe temnicer și toate mișcările pe care le făcea el. Când a văzut că vrea să se sinucidă, auzind în același timp și anumite vorbe pe care le rostea în clipa aceea, a strigat cu glas tare. Să nu-ți faci niciun rău, căci toți suntem aici. Era momentul când trebuia să strige. Dacă stăm în lumina Domnului Isus și sub călăuzirea Duhului Sfânt, știm când trebuie să strigăm adevărul și când să-L spunem în șoaptă. Nu numai mărturisirea adevărului este necesară pentru slujitorii Domnului Isus, ci și felul mărturisirii. Atât în vremuri liniștite cât și în vremuri furtunoase, trebuie să mărturisim același adevăr dintr-o stare de blândețe, dar nu cu același ton. Duhul Sfânt ne va învăța în clipa aceea dacă urmărim numai slava lui Dumnezeu și biruința adevărului Său. Purtarea copiilor lui Dumnezeu trebuie să fie în așa fel încât să nu producă rău noi. În cele mai grele situații, răscumpărații Domnului trebuie să fie o pricină de viață și mântuire pentru cei din jurul lor. Când este vorba de apărarea vieții, slujitorii Domnului Isus Hristos trebuie să folosească toate mijloacele și în timpul cel mai scurt. Însă această lucrare să fie făcută în așa fel ca să nu producă răunimă noi. Copii ai lui Dumnezeu, frații mei, noi trebuie să fim o pricină de viață, de mântuire și nu de moarte pentru cei din jurul nostru. Caracterele se văd mai deplin la lumina de fulgeri a unor grele încercări decât de-a lungul anilor de liniște. Acesta este un adevăr. Când, cu bucurie, când pentru tot ce am și sunt, dar mai și mai frumos, și prin tine în Tatăl prea laude, laude Versetul 29 Atunci temnicerul a cerut o lumină, a sărit înăuntru și tremurând de frică, s-a aruncat la picioarele lui Pavel și ale lui Sila. Când te afli în întuneric și în întunericul neștiinței, cel din tii lucru de care ai nevoie este lumina. Fără lumina nimic bun nu se poate face. Dragostea se naște și crește numai în lumină. Fără lumina adevărului nu se poate ajunge la mântuire. În întuneric ai nevoie de lumină. În întuneric ai nevoie de mângâiere. În durere ai nevoie de medic. În tulburare și oboseală ai nevoie de pace și de odihnă. În ispită și în păcat ai nevoie de mântuire. Pentru orice împrejurare ai nevoie de ceva și de cineva. Mare lucru este să cunoști bine ce-ți trebuie în orice împrejurare sau stare în care te găsești. Temnicerul în situația în care se afla avea nevoie de lumină, de aceea a cerut lumină. Să nu cauți altceva când tu ai nevoie de lumină, lumina fizică și lumina spirituală. Ai nevoie de lumină pentru ca să-ți dai seama de realitatea care te înconjoară. Ai nevoie de lumină pentru ca să cunoști binele și răul. Cuvântul adevărului lui Dumnezeu e singura lumină a vieții noastre. A sărit înăuntru. În stare de urgență nu mai cauți căi și mijloace comode, ci te arunci repede înăuntru, în mijlocul stării grele și cauți să salvezi ce se poate salva cu mijloacele pe care le ai la îndemână. Când este vorba de mântuire și de salvare a adevărului lui Dumnezeu, să sărim repede, adică să venim repede la Mântuitorul Hristos, să nu amânăm nicio clipă. Sfântul Ambrozie, care a trăit în secolul IV, scria, nimeni nu-L caută pe Isus cu pas domol. Tremurând de frică, s-a aruncat la picioarele lui Pavel și ale lui Sila. Când vezi cu adevărat lucrarea, minunea lui Dumnezeu, nu mai întârzii nicio clipă, ci te predai lui Dumnezeu, chiar dacă ești într-o funcție înaltă. Nimic nu-i mai important ca viața, iar viața vine din Dumnezeu. Temnicerul nu s-a rușinat în fața santinelelor și în fața deținuților când s-a aruncat la picioarele celor doi deținuți, Pavel și Sila, în care a văzut pe slujitorii adevăratului Dumnezeu, care stăpânește întregul univers. El a recunoscut prin această minune adevărul celor propovăduite de acești slujitori ai lui Isus Hristos. Slăbiciunea celui ce își laudă tăria e mai mare decât a celui care își recunoaște slăbiciunea. Povestea odată un frate că a avut un schimb nepotrivit de cuvinte cu șeful lui. Duhul Domnului l-a mustrat după aceea încât fratele s-a dus înapoi la șeful față de care se purtase necuvincios și și-a cerut scuze. Spre marea lui surprindere, șeful lui i-a întins mâna foarte cordial și a spus aceste cuvinte «Pentru tăria ta de caracter, te felicit!» Fratele a plecat foarte mirat din fața șefului și se tot întreba de ce a spus necredinciosul aceste cuvinte. Oricine s-ar simți rușinat să se plece în umilință, recunoscându-și slăbiciunea. De ce are o are șeful acela că e tărie? Atunci i-au sunat vii în minte și în inimă cuvintele Apostolului Pavel, când sunt slab, atunci sunt tare. Cu toate că temnicerul s-a aruncat la picioarele lui Pavel și ale lui Sila în semn de închinare, nu a fost ridicat de acești slujitori ai lui Hristos așa cum fusese ridicat Corneliu, pentru că sentimentul fricii se lucreze în sufletul lui la apropierea de Mântuitorul Hristos. Teama este prima lecție pe care o învață omul în căutarea lui după adevăr. Cuvântul lui Dumnezeu spune, începutul înțelepciunii este frica de Domnul sau frica de Domnul este un izvor de viață. Dumnezeul meu. Azi, vește! Preamăre, Dumnezeul meu. Versetul 30. I-a scos afară și le-a zis, domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Mai întâi, eliberează pe om din temnița gândurilor tale rele despre el și apoi vorbeștei. i Ținându-l întemnițat, tu nu poți să-i vorbești de la egal la egal, ci te consideri superior și în felul acesta nu vei ajunge să cunoști adevărul din starea ta de vorbă cu el. Octavian paler scria... Adevărata noapte a gândirii începe când sunt stinse întrebările. Domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Acest director de închisoare nu i-a mai socotit ca deținuți pe cei doi slujitori ai lui Cristos, Pavel și Sila, ci le-a vorbit în cuvintele cele mai alese, numindu-i domni. Ei au primit acest titlu de cinste ca și Mântuitorul lor, Domnul Isus Hristos. De fapt, toți creștinii adevărați, toți cei care au primit în ei plinătatea Harului, sunt domni în viață. Numai cei ce sunt domni în viață pot să dea sfaturi și îndemnuri. Temnicerul a cerut sfat de la acești oameni deosebiți în privința mântuirii lui, căci față de cutremurul de pământ și de minunea petrecută cu câteva minute înainte, el a simțit judecata lui Dumnezeu apăsând pe cugetul lui împovărat de păcat. După întrebarea aceasta, înțelegem că temnicerul știa că Pavel și Sila au fost întemnițați pentru credință și nu pentru tâlhărie sau hoție. De ce le-a pus picioarele în butuci? Da, este neînduplecată și nebună ura religioasă. Domnul Isus, însă a călăuzit lucrurile în așa fel ca biruința să fie a lui, nu a diavolului. Temnicerul în urma celor petrecute știa că acești întemnițați vestesc adevărata mântuire și pe adevăratul mântuitor. Ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Nicolae Steinhard scrie, un singur lucru nu poate Dumnezeu să ne mântuiască fără consimțământul nostru. Iată întrebarea capitală a tuturor păcătoșilor nemântuiți. Nu este greu să fii mântuit, ci este greu să ai dorința de a fi mântuit. Cine dorește mântuirea și face doar o singură mișcare spre ea, o află. Domnul Isus se uită să vadă această mișcare din partea omului și iese îndată în cale. Zice Sfântul Ioan Gură de Aur: Pentru mântuirea ta nu ai nevoie să călătorești pe vreun drum lung, nici să treci vreo mare întinsă sau munți înalți, ci chiar dacă n-ai voie să părăsești pragul casei tale, Totuși îți este cu putință să te mântuiești căci pe limba ta și în inima ta stă motivul mântuirii tale. La fel spune și Sfântul Maxim, mărturisitorul, taina mântuirii lucrează numai în cei ce vor, nu și în cei ce rămân sub stăpânirea care îi robește. Dacă dorești mântuirea, fă tot ce duce spre ea, spune un alt om al lui Dumnezeu. Un singur lucru trebuie să faci pentru ca să fii mântuit, să vii la Mântuitorul Iisus Hristos. El nu scoate pe nimeni afară din cei care vin la El cu adevărat. A primi pe Iisus Hristos, spune fericitul Augustin, înseamnă a trece de la nepăsare, la sfințenie, de la moarte, la viață. Tu ai trecut acest prag? Ați ascultat meditații scrise de Nicolae Moldoveanu la Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 16, de la versetul 26 la versetul 30. Deodată s-a făcut un mare cutremur de pământ, așa că s-au clătinat temeliile temniței. dată s-au deschis toate ușile și s-au dezlegat legăturile fiecăruia. Temnicerul s-a deșteptat și când a văzut ușile temniței deschise, a scos sabia și era să se omoare, căci credea că cei închiși au fugit. Dar Pavel a strigat cu glas tare: Să nu-ți faci niciun rău, căci toți suntem aici. Atunci temnicerul a cerut o lumină, a sărit înăuntru și tremurând de frică s-a aruncat la picioarele lui Pavel și ale lui Sila. I-a scos afară și le-a zis: domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Pre slava domnului, cântăm cântarea: Te lau de fie el audă ți -ti Dumnezeul meu, Cu-al iubirei mele plin, Dumnezeul meu. Când cu bucurie, cânt pentru tot ce am și sunt, Dar mai prim și mai frumos, fieți cânt sus Hristos, și prin tine ne sfârșit, Dumnezeul tău l-a Laudă, laudă, Dumnezeul lui slavit. Sii laudă pe Adul, Dumnezeul meu, și. Țăfec, Dumnezeu, Dumnezeul meu, a prea vește Dumnezeul dumnezeu. Când cu bucurie, când pentru tot ce am și sunt, dar mai frumos și mai frumos, zieți în Iisus Hristos și prin tine ne sfârșit. Cât prea tatăl putea să vină, la modă, la lui slab.